Rugăciune pentru Taina Minunilor. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc ca toate făcătorului. Te iubim și te rugăm să върșești cu noi Minunea Minunilor. Vino în inima noastră. Varsă în noi dorul, puterea și lucrarea ta. Unește-te cu inima noastră și poartă-o neîncetat. Căci după. Ce ai zidit în Duhul, prin cuvântul dumnezeesc toate cele supuse simțurilor și cunoscute cu mintea, locuiești, umbli și petreci în cugetul omenesc. Vii cu însăși treimea cea nesfârșită în putere și de viață făcătoare într-un noi, ca să ne întărești. Să lucrezi în chip duhovnicesc în noi, să ne dai sfânta rază, să ne luminezi mintea din afară prin Sfintele Scripturi, dar și prin lăuntrul inimii. Să te dai pe tine însuți ca o minune fără măsură. Arată-te când faci din sufletele noastre tron, pat, sălaș, chivot al tău.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 la bunătățile mai presus de ceruri. Le încredințezi marile taine, Respiri împreună cu ele, Căci mir vărsat e numele tău. Le hrănești în chip minunat, Căci gustare te faci credincioșilor Și-i chemi la cina cea de taină. De aceea, fiul tău cel iubit ne-a Eu sunt pâinea vieții. Te faci cunoscut,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 de frică, de iubire, de credință, de nădejde, de Evlavie, de bucurie. De aceea nu putem decât să cântăm: Doamne al puterilor, fii cu noi, că și pe altul în afară de tine, ajutor într-un cazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi.